Nuwe en Afrikaans. Goeiemôre en hartlik welkom by ISKA Radio. My naam is Corrie met vandag se nuus om 8. Miskien van môre af sal dit 7 in die oggend wees. Hou maar net die Facebook bladsy dop. Ons lê daar aankondig hier een paar noodbrugte, in KwaZulu-Natal is daar in Durban een prothese opzoek so op aan die gang op die M27 en die N2 is ook die R102 in die Water Waterloo area vir my spreef die area is vir eie veiligheid, daar is ook een prothese actie in Gauteng op die hoofs hoofsnelweg na by Eldorado Park vir my ook daar die snelweg vir jou eie veiligheid in Jermiston by die Laar Boks, Boksburg pad, die Commissionerstraat in Dalmor Park area, is die verkeer toe, of die pad is gesluit vir verkeer as gevolg van gemors en klip op die pad, dit is as gevolg van die proteste actie vir daar op plaas vind. vir my asjeblief Commissionerstraat by die Dalmor Park area. Denise, volgens Marula Media's twee 2 gister in echtenis geneem, nadat daar etelike skaapkarkasse in die motor gevind was tijdens ‘n padplokade op die pad tussen Swazer Reneke en Amalia Noordwies. Kulinaal Sabata Mokwa Boun, voortvoeder van die politie, het gesê dat al te 14 skaapkarkasse in die kattebak en achterse sitplek van die motor waar die gereis het gevind is. Volgens Mokwa was daar vastgestel dat die skape beplaas in die area gesteel is. Die verdagte is al by 30 jaar oud, sal vandag die so as die Reneke Landroshof verskyn. Een vrou is saturdagmiddag vreed dier viermans aangeval, toe sy en haar man by voort klapperkop in Pretoria fiets gereid. Volgens haar risk unit veiligheidsdienste het die aanval op een van die routes na die fonteine cirkel plaasgevind. Die vrou het die eend voor haar man gery toe sy dier viermans gedoen is om stil te hou. Hulle het haar in die bose ingetrek en haar raardelik met die klip geslaan. Die vrou kon daar in slag met haar vallen met elum aan te hou en dit het moeilijk haar leven gereed. Haar man was onbewus van wat aangaan en twee van die aanvallers het na nou hom gaan soek. Hy kon daar n slag om by een pad uit te kom waar hy een veiligheidsmotor gevind het. Hulle wil hom geloo nie help nie en hy het met sy fiets teruggery om na sy vrou te gaan soek. Sy vrou kon intussen wegkom en het in die richting van die R21 gevlug waar die motoris haar opgeleid na veiligheid gebring het. Haar risk unit is ontbied en het onmiddellik na die aanvallers begin soek. Die jong jongvrou kom nadat een fiets raar twee weke gelede aangeval is en van sy, van sy fiets geroe was. Ter die geweldadige aanval plaas vindt die aflop paar maanden by voorklapperkoop en die nabijgeleeg groen kloof natuurreservaat en veiligheid natuurreservaat is intussen opgeskerp. Die vryburger berug al meer jonggetroude dames van Finland verkies om hulle te behou en nie om hulle van te behou jammer en nie die manse van aan te neem neem. In Noorweed is 16 jare geseen 15.000 volts die sy lichaam gekry en het hy daardier sy 2 bene en 1 arm verloor wat geamputeer moes woord maar andersens is hy vol energie om voort te gaan met sy lewe al is dit in een reistoel. So wat 170 terrorist het in die noordoosten van Syrië gedood in 'n reeks luchtanvalle dier die Amerikaanse vechtvliegtuie gedurende die afgelopen naweek. Die Instituut van Rasse Verhoudinge, ERV, het een beroep op die ANC bestelse president Jacob Zoma gedoen om nie die wetsontwerp onteinden te onderteken nie, maar om dit na die nationale vergadering vir haar oorweging terug te verwijs. Dit is verlede week met die groot meerderheid van die nationale vergadering aanvaar. Die hoof van beleidszake by die ERV, dokter Anthea Jeffrey, het in verklaring daarop gewijs dat die wetgeving strijdig is met die grondwet. Daar was ook nie behoorlijke deelname dier die politiek soos dier die grondwet vereist wordneemd. Jammer die Republik Van Jeffrey's aanbevelings Is dat die nationale vergadering Tijdens die, die haar oorweging Van die wetgeving die gebrakige definitie Van, on, van onteinding Oor die inkomstigde grondwet Moet aanpas Voortsom daar ook vooraf die hoofd bevestig word Dat die voorgestelde onteinding Inderdaad grondwetlik is Die onteinde moet toegelaat word Om te eis vir die direkte verliese Wat die onteinding meebring Soos om te trak Een nieuwe webteiste afrikaans.com is dier Dagbreek Trest bekendgestel met die motivering Afrikaans is politisch onder druk en die tyd het aangebreek vir amal wat lief is vir die taal om saam te werk om haar toekomst te verzeker. Die voorzitter van Dagbreek Trest, Dr. Tienz Elof het met die woorde die webteiste in bemerkingsveldoog om die taal veldoog Afrikaans te bevorder aan sy gehoor voorgehou. Aldus in die verklaring van afrikaans.com is die webteis een specifiek geskip om die taalse telle gedaan tis te veer en sal dien as die plek waar afrikaanse mense die taal in haar volheid kan verken. Een veldoog op afrikaans.com gevoer word onder die vaandel Hoe like lyk je Afrikaans en sal in die nationale media verskyn. Mensen sal is deel vanaf die 1 juli, jy kan vertel hoe hulle afrikaanse wereld daaruit zien. Hele mediaveiltocht ter bevordering van hoe Afrikaans sal dier die buitelig borde, as ook redaktionele en artese borde en blootstelling op televisie en radio en in die gedrukte media gevoer word Van die beskermingheer van hierdie project is die dichters Adam Smol en Breiton die akademische kurs professor Deborah Meijer die oof van Solidariteitbeweging Filip Bys die journaliste Tim De Plessie die van Media24 en, en die historicus professor Herman Kiliumi en die besteedende directeur van die ATKV Jaapie Gaus. In een meningsartikel getiteld Stichter van Dagbrek Trust is op 1 januier 2014 in die Vryburger die verhaal van die betrokken trust vertel en in besonder hoe dit na die dood van Dr. Hafer Woerd die Afrikanersaak, Afrikanersaak versake het. Bepaalde Afrikaanse mense het klaar blyklik in die verwoording geskiednis sedert verwoordse moord volksidentiteit op die altaar geplaas en ruil vertaal as die groot gelijkmaker. Die polies is waarom u bespoor van 2 verdagtes nadat nog gelijk en die bestek van net meer as 2 weke in die kattebak van die motor in Kreerstorp gekry is. Die jongste skookmoord moord op Kevin McAlpine 29 jaar toen oor eenkomste met die vorige geval waar Anthony Schalfield ook 'n die kattebak van sy motor gekry is. Altoe die vermoorde mans was versekeringsmakelaars en klaarblijklik het beide die afgelooppartijen afspraak met klienten by die Key West winkelcentrum gehad. Hulle motor was altoe silverklerig en n leik is toegedra in plastiek en in die kattebak van die voertuige geplaas. Die voertuig is verlate in straat na die centrale sakecentrum van die dorp gekry met die motorsledel steeds in die ansitter. Kevin is door sy familielede as vermis by die plaas die gemeenskap waarvan Kevin lid was aangemeld. So wat 250 GPF lede het nou begin soek en sy werkgewer het die opspoeder in sy maatskapie motor geactiveer. Binnen kwartier is Kevins motor in die Weenshoofparkgebied opgespoor. Sy pa Chris het sy sy en lyk like in die kattebak toegedraai en plastiek gekry. Hy is klaar blijklik keer om te stom voorwerp geslaan. Die politie onderzoek die moeilikeheid dat Kevin's moord verband hou met die moord op die 64-jarige Shulfield. Afrikaners het niks om te vrees nie aangezien daar... Een nieuwe swaard gevaar is wat dreig om Afrikaner gemeenskap te verstoot. Hierdie versekering is gegeet dier die hoogstomstrede LDR vir onderwijs in Centraal Transvaal, Panyazelis Sufi. Volgens ons sal sy departement die leiding neem het om met Afrikaner gemeenskap te vergader om aan hulle te verduidelik dat nog hulle skole, nog hulle taal bedreig word. Ons vraag net in die rasse In hierdie trend het Lesovie gevra, wat is fout daarmee om een 6-jarige te laat saamspeel en syng? Maar bijgevoeg, as nie, nie reisigheid iets is wat jy nie wil heen nie, gaan ons het ongelukkig op jou afdwing, want nie reisigheid is nie sleg nie. Enig iemand wat voorstel dat sekere gemeenskappe uitgedrukt sal word, of nie toegelaat gaan word om na taal te praat nie, misleimense, aldus die LER. Hy het sy van saak soos volg, volg uit een gesit Hulle skiep een nieuwe swaard gevaar En ons let nie toelaat nie Want ons omhels nie reisigheid Zuid-Afrika boord aan die mense wat hier woon Al ons skole boord en al ons kinders Al hierdie gerewe boord aan ons allemaal A taakspan is glo reeds aangestel Om na die nieuwe grense van voedingsgebiede te, ky te kyk En die nieuwe grense sal instaande jaar aangewees word Is a handelslits voor ons voortgaam die nies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 vir een permanente oplossing die eerste keer enige area in Gauteng skakeldive nou by 083 798 9362 083 798 9362 ek gaan voort met die nies Die politiek van netwerk 24 Een waantrouwige president Jacob Zoma en sy veiligheidspersoneel het die afloppe week bootweg gewaar om voete in en quasi sy straler te sit volgens militaire bronne was daar kommer oor beweerde sabotasie en twyfel of die stralomom by sy bestemming sal kry Zoma moest maandag ogen na, de, na Durban gaan om die gemoederte te kalmeer, nadat Zenzu Mekunie, premier van Kwazulu Natal, die die aansie gedwong is om te bedank. En Kwazie het vroer die dag sonder probleeme uit Douwe teruggekeer. Toe Zoma een week van tevore in Douwe geland het, het die brandstof uit een van en Kwazie se vlerke gestroom. En hier vliegtuig moest hom toe terugbring. ook eindig. Geen ander vliegtuig van Eskader 21 die lichtmachtse BBP Eskader so die vlug na Durban nie het Zuma en sy veiligheidspersoneel duidelik gemaakt. Hy wil blijkbaar eerst versekering hee dat alles in orde is by 21 Eskader. Dit het Nociwi en Nkwalkula minister van Verdering genoop om een onderzoek te geluas na die bedrijf van die vliegtuig by Eskader 21. Maak Ramagoma Masipa en Ancola sy persoonlijke raadgever het aan rapport gesê sy wil onafhankelijke luchtvaartkenners in die onderzoekpaneel verteenwoordig hee. Dit raak onmoendlik om besluit te neem sonder behoorlijke feite. Die minister wil een blijvende oplossing hee en bitter vannig ook. Dit kom enkele daan nadat die luchtmachtse verteenwoordigers uit die vergadering met Kruigkoor oor die aanskaffing van die bijkomende straler gestap het. Die vergadering was om die redings oor die huur van die tijdelijke straler om die onmiddelike note vir te bespreek. Die licht mag vir die nieuwe vliegtuig hee, wat op een tot in die jool kan vlieg, maar dit is onbekostigbaar. Voor die vergadering het die licht mag vir afwaardig en kloog verneem, of dit oor die hier of die nieuwe strader gaan en is meer uitgestapt oor die hoor, dit gaan oor die hier Masipa, Nkola het ook die afloppe week in die parlement gesê dat ‘n nieuwe strader vir die president aangekoop sal word. Dit is ongeacht die knap verdedigingsbegroting. Seppuwe weer Weermacht woordvoeder het gesê hoe vlak samensprekings met krijg bekoor om ‘n permanente oplossing te vind vir die kronische technische probleme by die eskader wordtans gevoer. Van die lichtmacht generaals het die afloppe week toetsvlugte met inkwasie onderneem om vast te stel of alles met die straler in jaak is. 14 mense wat per die bedrogsindikaat met toelaal van miljoene rande betrek is, is vrijdag in die Kaap, Gauteng en Noordwis wees in echtenis geneem. Die valke en die Stafrikaanse Agentskap vir maatskapelike dienste, Sassa, het gister aangeduid dat lede van die syndikaat, waar die agentskap geloo uit 2,3 miljoen rande betrek het, vastgetrek is. Die syndikaat werkt tussen provincies en is die grootste operatie wat tot nog toe tegekom is, laie verklaring, wat gesamtlik uitgestuur is. Nog mense sal binnenkort in hegnis geneem word. Hy het goede bedrog met meer as 400 maatskapelike toelaas gepleeg en dit is deel van een breer onderzoek van 4776 bedriegelike maatskapelike toelaas van minstens 34,7 miljoen rand. Vrydag is die, die vrou by Kaapstad Internationale Ligave Nechtings geneem van wie een aan bewering die meester brein is. Daarby is twee vrou in Kailitsja en drie mans in Philippe in verband met die syndikaat Nechtings geneem, lui die verklaring. 8 sassabeamtes en 14 werknemers van Cash Buy Master Services word ook nog onderzoek. Sassabeamtes van Matlusane 5, Klokke 2 en Kreeksdorp 1 is in egnis geneem en werk vir Sassese departement wat toelaas administreer. Hulle werk behals om beginstig dus sy besonderhede op Sassese stelsel te plaas en te bevestig. Meer as 500 gevalle van identiteitsbedrog wat verband hou met die maatskapelike toelaas is tydens die onderzoek onthal. Van die artikels waarop die polise beslag geleid, sluit in skoot rekenaars, skandeerders, kopieermachine, ID-boekies en Ja, Blaun daarvoor Sassa machine en onbeginstig Dis te registreer, bankkaarte En sassa kaarte Een politielid is saterdag in die vroeg Oogend ere doodgeskiet, toe hy Na die toneel van die rooftog In Rita Willempopo ontbied is Volgens kolonel Ronel Otto, politiewoordvoeder Het die rovers op 'n onderbezoekbeamte Jan Houmau 52 geskiet, terwyl hy Na hulle gesoek het Hy is in sy rechterheep getreef en het op die toneel gesterf, het Otto gesê. Nog een politielid wat op die toneel was, is ongedeerd. Die rovers het met twee televisiestelle en verskille kledingstukke weggekom. Otto het gesê een taakspanne saamgestel om die moord en roof te onderzoek. Lieutenant-Generaal Neke Ledwaba, politiekommissaris van Nimpopo, het sy medelije ten or die Ohamo-familie betuig. Hy het beloofd dat die politiediens al sy hulbronne beskikbaar sal stel, ...om die misdadigers aan te keer. Er is schieën berig... ...die... ...se banie platte mine mine... ...voering bekend as Aquarius na Beressenburg... ...en Noordwest het al of interdikt bekom wat meer as 1400 lede van die vakbond Amco verbied om hulle staking voor te sit. Die werkers het vrijdag begin stak en eis onder meer ondergrondse en vervoer toela en een redingspakete. Een woordvoeder van die myn James Wellsted sê hulle verwacht dat die stakende werkers van maandag af sal terugkeer werk toe. Amco'se sekretaris-generaal Jeff Mapalesi hulle sal so gaas met die lede vergader oor die eise van werkers wat nog nie opgelos is neem. Die weeskapse premier Helen Zille het die nawek besoek aan Pretoria gebring om die DA'se burgermeesterskandidaat vir die 20 metro Soli Ms. manga te ondersteun met die oog op die komende, komende plaaslike verkiesing. Die DA vir die Kaapse metrobeheer fokus op 20 Johannesburg Eko en die Nelson Mandela metro Zille het in Die en en laaudimerge see akkkestra stad kan so s wees visus koopstad. Die leir van die EFF, Julius Malema, het die regering daarvan beskuldig dat hy nie voorkeer gee aan die gestreemdes en armes wat betreef diensleveringsprogramme nie. Hy het op innerdel in Pieter Maritsburg gepraat tydens sy partij, sy verkiesingstel vel toch met die oog op plaastke verkiesing op 3 augustus. Hy sê die regering behoort streef na gerechtigheid dier die reikeste doong om namens die armes op te dook. Volgens Malema is inwoners arm omdat hulle ouwers en groot ouwers door die aparte regering uitgesluit is, terwijl hulle vandag steeds door die sogenaamde demokratische ANC regering uitgesluit word. Die vondusoplegging begin vandag in die Weeskaapse Hoogrechtshof en die saak van een vrou wat daarin skuldig bevind is, dat sy Zepp en die Neurs 19 jaar gelede ontvoer het. Die 51-jarige vrou van Levende Reel is skuldig bevind op drie aanklag te teen haar, ontvoering, bedrog en die oortreding van gedeeltes van die kinderwet. Ners uit die grote skierhospital ontvoer Toe sy drie jaar oud was Daar word verwacht dat sy self sal getuig Ter strafverswaring Wanneer die staat sy saak stel Die tiener wie se identiteit die die hoofdbevel beskerm word Het verlede maand Haar negentiende verjaarslag geveer Die VN sy sending in Mali Sy 5 lede van die VN vredesmacht is dood En een is ernstig beseer Na aanval in Sivari, aanvallers het op soldaatse voertuig losgebrand voordat die voertuig een ploftoestel getref het. Die soldaat was van toge afkomstig. Niemand het nog ansprekelijkheid vir die aantal aanvaar nie, maar een aantal militante groepen is in die gebied actief. Dit is die jongste in die reeks aanvalle op die VN soldaat in die noorde en in die middel van Mali. Die hoof van die VN zending in Mali die aanval as een misdaad in die mens tom bestempel. Die besluit van die amerikaanse dieretuin ambtenare in die stad Cincinnati om een korilla dood te skiet na dat een vier jare gesien in sy hoek geval het, het groot woede ontlok en vraag laat ontstaan oor veiligheid by die dieretuin. Die sien het hier in versperring geval en in die hoek beland waar die korilla om gegryp en gesleep het. Daar word verwacht die kindsel haarstel. Die directeer van die dieretuin in Cincinnati, Tyne Maynard die besluit verdedig om nie die korrela te verdoof nie. Hy die deur was omgekrap en die verdovingsmiddel sal ook nie dadig begin werk het nie. Meer as 50.000 mense het die petisie onderteken dat die kindse ouwers aanspreeklik gehou moet word om met hulle nie voldoende toezig oor die seen gehou het nie. A bieke spoort met super rugby het Rebel 27 tegen Force 22 gewend die Lions 56 tegen die Bulle 20, die Stomers 31 tegen die Cheetahs 24, die Brambi 66 tegen die Sunwolves 5, Crusaders 26 tegen die Blues 21, Kings 29 tegen die Jaggers 22, a paar rooie kaarte Jaggers net met 12 man. Die Hurricanes het geseef 4 met 27 tegen die Highlanders 27, 20 en Hyderabad was 45, die Chiefs 25. En In die IPL T20 kriket finaal, IPL finaal was dan teen Sunrisers Hyderabad met 8 208 lopies en Royal Challengers Bangalore 200 lopies en die wenners was dan Sunrisers Hyderabad met 8 lopies. Dit is die einde van die amptelike nuus berug vir kruip sk verskillende skakels van die internet. Ek wil net baie dankie sê vir Katie vir al die sport nies en Katie sal voortaan hooplik vanmorgen oogend sê weer af die nysanteer. Een paar handelsflitsen vir ons by die in die land kom. Ja, het jou weer met die melk machine gespeeld? Neem man, die kracht is af! Neem man, soek jy op jy cellfoon! Neem man, jy Weet! was dit ding wat jy kan ontstaat maak en dit is USL Services South Africa. So die ouwens, die zero downtime. Die beste dienst. 24e, ek sê, is die belangstellend DJ, en die eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan, luk sy nie, Alles is veilig. Ik kan die stad ek is van die, hoe kan ek sê, die plaas af. Maar nou met die land wat soms kaars is, wat moet ek het doen. Nou hoor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so'n twee af. En ek sê jou, ek gaan nie daar tegen die dorp. Nou hoor ek maar op die dier turn. Ek kryf jou USL services dan ek gaan uit. uitdaan.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 Dit is makkelijk en gratis by maakie.com plaas geris die gratis advertentie of aankondiging op www.v.co.za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 Weerman, Weerman, wat sê jou verslag? Is dit een reen of zonskijn vandag? Die weer soos dier die Stafrikaanse Weerbureau. Die temperatuur, warmbad, bewolk met lichte reen en een maximum, jammer minimum van 26 en een maximum van 32. Nauklip sprei mooi weer met 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 25. Pretoria mooi weer met 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 25. Johannesburg mooi weer met 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 20. Vereniging mooi weer met 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 25. Bloemfontein Mooi weer met ’n minimum van 7 en een maximum van 19 Durban Mooi weer met ’n minimum van 15 en een maximum van 27 Ristenburg Mooi weer met ’n minimum van 6 en een maximum van 23 Ooslanden Mooi weer met ’n minimum van 18 en een maximum van 31 Kaapstad bewolk met een minimum van 13 en een maximum van 23. Appington, mooi weer, met een minimum van 13 en een maximum van 24. Sutherland, gedeeltelijk bewolk met een minimum van 4 en een maximum van 18. Laastens Portelisbus, mooi weer, met een minimum van 17 en een maximum van 29 net wie vinnig die noodbrugte, vir my die volgende areas, in die land, dit is dier optoogte, wees maar veilig, en, moet die paie, of die routes volg, die gewoonlik volg nie, In Durban KwaZulu-Natal, is daar prodies optoog, by die M27, die N2, en die R102, in die Waterloo area, soek asblief alternatieve routes, die N2, en in Gauteng is die protesaksie op die hoogweg in Alderado Park vir my daar die hoogweg as jy om gebruik kry alternatiewe route in Jermiston, bly weg van die laar Boksburg weg en die Commissionerstraat in Denmoord Park area as gevolg van Rommel en Klippel by Pat dit is ook verbind tot die protesaksie kry alternatiewe route daar Baie dankie, dit is die einde van die Nies in die Weerbrug vir oogend. Hou asjeblief ons Facebookblad doop vir ons program aankondig ons. Ons het die hele nieuwe reeks programme met nieuwe omroepers. Ons het Kati die netste bijvoeging wat vir ons die Nies in die oogende om 7 gaan lees. En ons het vir Mariska Dalleen wat vir ons elke dag om 1 uur haar nieuwe programme het. As jy een program wil borg, kontak ons geris, ons borg in nodig vir ons programme, en ons het ook die radio vir ons mense om as platform te gebruik, met geen winsbejaag of roem vir die omroepers nie. Maar ons het fondse nodig om die te bedryf. So indien jy een program wil borg, sal ons vir jou klankbaan, met advertentie vir jou bezigheid gedierne daardie program, sy tydslot speel, as ook so 4 tot 6 keer in een 24 syklus, 24 uur syklus, jammer, met advertenties pasie op ons webblad. Ons bring holde, ons breng aan ons volk uitzendings wereldwijd. Tens op die is daar 24 uur dag my siek terwala nie uitzendings is nie. En ons, ons uitzendings lijk as volk daar uit. Om 8 uur in die ochend, wat gaan verander na 7 uur in die ochende, het ons nies en weer berichte. Oopelik sal Gotti moore wel genoeg wees om hy nies oor te neem. Hy blaf op die oomlik soos een rotwaarder sy. En hier in die middag het ons ons bak en pro program waar hy receipte en wenke kan eideel met een kinderhoekie vir die kleinspan met kinderstories met myself. Drie uur het ons Mariska te leen met al program Dit wat saak maak, waar sy onderhoud voer met kindsnaars en kalfuis gesels oor Dit wat saak maak. 8 uur aan het ons een bos reeks met myself wat ons hulde bring aan ons dapper helde wat maar nog net kinders was en die hoogste prijs mis betaal om ons te beskerm tegen terrorisme en communisme en ons mag hulle nooit ooit vergeet nie. Dinsdag aande om 7 uur het ons van die eerste af een werksoek met Pieter van Sel so indien jy op soek is na werkie of as jy dak werk eet vir mense, contact Pieter van Saal. Sy ebos adres dierie ebos en by sikaradio.com 8 uur dinsdag aande het ons, ons actiehele program met myself waar ons gesels oor alles van belang wat aangaan in die land en elders. Woensdag aande tussen 7 en 9 uur het ons die reis na die verlede met ons volksgeschiedenis met gotie dit is donderaande om 7 tot 9 donderaande het Pieter van Style sy program hoe zit, tussen 7 en 9 dit is een versoekprogram waar hy ‘n boodskap met die liekie van jou kese sal speel WhatsApp omgeris by 079-511-6488 met daar die boodskap en diekie van jou kies ek herhaal. Het is 079-511-6488 Vredag aand het ons ons program vir enkel lopen is. In samenwerking met maakie.com soek jy een daksel vir jou boekie met myself. Saterdag aand het ons natuurlijk vir DJ Elkie Hy het sy muziek mynkie en hy speel so 10 to 12 lekkies waarin woorde versteek is wat deel uitmaak van een leidraad. Jy moet een sekere letter van die woord vat om aan die einde van die program een dorp of een pleknaam of iets dergeliks te vormen die woorde en dis groot breed. Jy kan samenspeel op ons kleedskamer waar DJ Elkem jou kan gesels terwijl hy die leidraad speel. En sonde aan het ons vir Dit Jan Diedriks in Willem Breitenbach die alias die ou man van Boervolk Radio met hulle uitleg oor ons boerevolk se geskiedenis. Gesaam geris saam op ons Skype-kletskamer en op ons kletskamer op die web. Dit is maklik om saam te kuier. Klik op die radio-skakel in die blad of op die rooi applikasie links op die blad. Hy is nou nie meer rooi nie. Dit is die SIK Radio kenteken we daar verskyn. Of skakel soms in op Tuneen, dit werk op alle cellfone, Android, tablet of rekenaar en het vat so 17 tot 20 meg per uur om saam te kyk op radio, enige plek enige tyd wereldfait waar die internet opvang sê het. Hou gerus ons Facebookbladdoop vir ons programme, ons die hele paar verressings en nooit soms al jou vrienden en familie Ons salms te gee by SAK radio. So goed ek koorie vanoggends tot vir 1 uur met ons Kinderuke in die bak in proep program. 'n Lieflike oggend verder. Hier's Andreas, Andrea Berg met toe has my duisend maal beloken. en hier het my duisend maal belieg.